Без лихої іскри у грудях, без кротячих потайників у мізку, без хитрувань перед Богом і людьми. Як вона самою б любов'ю стрічала його з поля чи лугу, як хмелиною б увивалася біля нього, з якою відрадою виколихувала б побіля грудей оті тугі вузлики, що приносять спочатку радість, а потім старість. Та не випало їй це просте селянське щастя. Магазаннику треба було тільки одне дитя. За своїм хитрим господарем вона стала не господиною, а наймечкою без слова, без пісні. На підпитку магазанник не раз сікався до неї, чому вона, маючи янгольський голос, не співає ні йому дома, ні богам у церкві. Колись заспіває, понуро відповідала відводячи згаслі очі, на які напливали сльози. «Дурна баба!» – сердився магазанник. «Хоч перед Богом плачай, він знає, що сльози вода». «Кажу, краще заспівай!» І заспівала вона вже перед смертю. Та так заспівала, що й у магазаника прокинулась совість, жаль і страх. Бо все думаючи про свою золоту нитку, він обірвав ляну нитку життя дружини. Оця золота нитка політиканства згодом почала Семенові приносити зиск, а люди стали побоюватися новоспеченого активіста – Бо він, прикриваючись криком та ідеями, міг провчити й прищемити менш рухливого односельця. На те Магазаника вистачало і хисту, і нахабства, і жорстокості. Довго придивлявся до цього крутійства старий Мирон Магазаник, який, відділивши сина, перейшов жити на хутірець, де мав утіху й пасіки, від садочка, від невеликого ставка, де наспівно перетищалися води і хлюпали черки та качки. Вечорами, коли задихали бджоли, він у незмінному кожусі підходив до ставка, сідав на траву насупроти кладки, що лежала поверх з'їжджених коліс, і прислухався, як на ній підтикані молодиці похабцем прали та полоскали шмаття. Тоді над водою славно стелилися голоси, соковито гупали праники і гарно окреслювалися жіночі постаті, і святістю віяли від їхніх перс, що вибивалися з грубих полотняних сорочок. Часом якась молодиця проворно кидалася до берега, підіймала з трави біленький вузлик, а гукаючи або щось наспіюючи притуляв його до себе і, немовля, причмокуючи, спивали з материних грудей молоко і місячну дрімоту. От змалюй таку вечорину, і матер з дитям, і все поблизь росою та місяцем, то хоч трохи збагне, що таке скоро життя і як треба його шанувати. Однак за дрібним крутиджем людина втрачає і велике, і себе. На очах втрачав себе і його син. Надившись і наслухавшись усякого просимена, старий уже не заходив до нього в село, соромився людей. А тим, коли приїжджав на хутір, то тільки для того, щоб хватопеком набрати в садовини сушніці меду на потаємний продаж. Ох, це ненаситство і потаємні хитрування з кимсь і з самим собою, не доведуть вони до добра. Якось на свят вечір уже підпилий Семен привіз батькові вечерю у звар, кутю і в'язку вдяли гарних, як утемніло золото лящів. Відчинивши скрипливі двері, він одразу пірнув у настояний святешний півморок, де все тепер мало в таємне життя і полохлили сяйво лампадки, і розімлілий мерех воскових свічок, за якими вгадувався подих літичка, і причайний із сизою дрімотою в очах вогоню у печі, і строгість вихудлих святих на божнику, і шелест житнього снопа на покуті, якому снилася свіжа вілля, і він тихо стікав зерном на долівку. Усе це одразу повернуло Семена до тих далеких років, коли й він був дитиною у своїх батьків і самого щастя чекав от першої свят вечірньої гірки. Як тільки затепліє вона, з хати виходила тиха з синими підвіями під віями мати і, посміхаючись і вклоняючись, кликала свого мужа і свого сина на вечерю. Клубки суму і чогось болючого навіки втраченого стиснули груди, Земна набіг на огрубілі повіки, і Семен відчув, як в ньому почали відслоюватися нарости мізерії, якої поназбирувались за роки більше, ніж треба. Він хотів поглузувати з себе, але з цього нічого не вийшло. Не глузлива, а розгублена посмішка кривить уста. Що ж так розтривожило його? Чи давня святочибня зірка, чи згадка про матір, яка так чекала від своєї дитини тільки доброго?